Bestalde akademiaak irakasleengan azpitik egin niko presioa salatu dute postuen gehitze eta kentzeari begira. Euskararen erakunde publikoa eta ezkuntza nazionalaren ahteko ahemana ez da eraginkoja ikasbiran iduriko. Orotara, laukakotz bost postu falta baitira sartzeuntan, bikakotz bost Euskaran eta bi frantsesean. Politikoen naikeria eskasa ikusten du dañela jotzahene ikasbiko lehen dakari ordeak. Bon, Naiz, enzpektoreak beti erretendigu uh, irakasile falta direla. Egia da, behinan uh, zergatik gaur uh, erakasle falta eta ez direla konkortsoetan barkatu uh, presentatzen, zenta gure ustez uh, antzineko urtetan ezta da uh, behar den lana uh, egina izan. Uh, motibatzeko, erakasleak motibatzeko eta uh, haien baldintzak uh, uh, lantzeko. Sistema elibiduna zeltasunetan ikusiz Euskaldehian, aterabideak beste lujaldeetan bilatu ditu guraso elkarteak, ikasbik, Kortxika edo Bretañaren adibidea entzinatu du izkuntza politika indartuago bat baitute. Tierri de Lobel ikazbiko lendakaria. La solución uh, silon rogartz ki se fea aior. Ayer... Soluzioa ikusiz egiten dena beste lujaldeetan, Euskaldehiaren lujaldearen ezagutza izango da, hau da iri elkarko bakarreko proiektu, Sonuel da Portvan le zelu, bienzel projet interkombinaalte unik e jo panke. Que... Eta ashBk proiektu hori defendatuko du hizkuntza politika duin bat kan dezagun azkenean. Politik lainhen biztik din duzenena. IKB beraz hiri elkargo bakagaren alde agertu da hizkuntza politiko eraginkor eta indartsuago baten alde.